Mambo vipi mtazamaji wetu pendo wa NST TV. Karibu katika historia za masta mbali mbali kutokea Tanzania na duniani kwa ujumla. Na leo tutakuwa na msanii maarufu kutokea nchi Tanzania, aliyepata kujulikana Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Sisi mwingine ni mwanadada vani Samday maarufu kama Vimani. Langojina Mifata Sulemani, karibu. Vani Mdee, amezali jijini Arusha, tarehe 7 Julai, mwaka 1988. Ni mwanamuziki, mtunzi wa nyimbo, mwanaharakati wa vijana na msanii wa muziki nchini Tanzania. Ila lingine la Vani Mdee ni vimani. Vani Mdee ni mtangazaji wa kwanza wa MTV nchini Tanzania. Vanessa alikuwa mtangazaji wa Epic Bongo Star Search na Dume Challenge ndani ya ITV Tanzania. Mwishoni mwa mwaka mbili, Vanessa Mde alijiunga na B-Hit Music Group. Mde ni msomi wa chuo kikuu kwenye shahada ya sheria aliyeweka pembeni shahada yake akaelekeza nguvu kwenye tasnia ya muziki wa bongo flavor ni msanii wa muziki kwenye talanta nyingi zikiwemo za kuandika nyimbo pia ni mjasiriamali mali Vanessa amekuwa akifahamu tamaduni mbali mbali baada ya kuwa katika majiji mbali mbali duniani kama vile Arusha, New York, Paris na Nairobi alipata elimu yake ya sekondari katika shule ya kisasa zilizopo upo jijini Arusha baadaye akaenda kupata elimu juu katika chuo kikuu cha Catholic cha Afrika Mashariki alichochukua shahada ya sheria baadaye mdee, kwa haraka akaanza kujishughulisha na maswala ya ubunifu na sanaa <mucho> kama alivyofanya ana msikio wengi duniani kuacha fani walizosoma ni mungkoni mwao aliacha fani yake ya sheria akaamua kujikita katika masuala ya music ili mafanikio makubwa nikumbuke kwamba huko jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo yupo mwanamuziki ajulikana kwa majina ya Kofi Olomide msomi wa chuo kikuu mwenye shahada mbili aliamua kuziweka kando na kufanya muziki Mwanzoni mwa mwaka wa 2007, alipata fursa ya ukaguzi wa MTV VJ Sach jijini Dar es Salaam. Baadaye alijiunga na Karol na kuwa mwenyeji wa Coca-Cola Expressi. Mwaka wa 2008, aliwahi kufanya maonyesho huko Nigeria, Afrika Kusini, Kenya, Msumbiji, Angola, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pyo wake unajulikana nchini Marekani na Brazil. Mwaka huo wa 1998, bani Samdee alifanya kazi ya shirika la Stay Alive Youth ya mradi wa karibu na moyo wake. Mwaka 2012, alijiunga na kundi la hit na kushirikishwa na msanii Nguli AY pamoja na msanii Omidimpons katika wimbo bane Mdee pia alijiunga na Malaria No More iliyokuwa na lengo la kutokomeza malaria. Mwaka tisa mdee alitangaza katika maonyesho ya sauti ya International Music Festival ambayo kufanyika visiwani Zanzibar. Aidha mwaka kuna moja alikuwa mtangazaji wa kichocheo cha radio nchini kijiini kama Chwesie Kwemo na kufanya interview na msanii kibao wakiwemo Kenan Kelvin Roland Macmillan, Rick Cruz, Luda Chris, Miguel Donald, Cup Mula, Tigreen, Gus, Dr. Sin na wengine wengi. vile, vile Vanessa Mdee aliwahi kupata tuzo na kushiriki katika kazi na matangazo mbalimbali mbali ya Kiwemu Music Awards, Airtel, Coku Studio, Crown Punches. Music 2 mwaka na kufanya nyimbo kibao ikiwemo Siri, Hawajui na Closer. Baadhi ya nyimbo za Sanvance Sunday ni White, You Kisela Come Over and Follow Don't You Know Never Ever Tusimame the way you are na Closer. Wengi yawezekana wasio wanafahamu kuwa Leslie mdee, ana dada yake Aito na Mtero Mde aka Tero alikuwa mtangazaji maarufu wa kipindi cha Star 8 up cha KTN ya Kenya I hope mweenjoy sana historia hii ya dada huyu ani Peru Tanzania hema Vima, vimani nifatna, na kujenani Fatina Sulemani na usisau kusubscribe kwenye channel yetu asante na kwaheri